Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson och det här är faktiskt vårt 91 avsnitt av vår podd och jag vill faktiskt passa på och påminna om att alla våra gamla poddar finns att lyssna på. Man letar sig in via folkminnespodden.podbean.com. Det är en del som har frågat hur man får ta på de gamla avsnitten så där kan du höra på 90 andra avsnitten om folkminnen och traditioner. Nu ska vi ägna dagens avsnitt åt något så originellt kanske som råttor i folktraditionen. Vi har nämligen fått en nedpost från Dennis Bartelsson som skriver så här. Jag har läst en del om digerdöden på sistone. Under dessa år berättas det i Dick Carlsons bok om hur människor underskattade smittorisken hos råttorna, vilket fick mig att undra. Hur har synen varit på de små gnagarna förr i tiden? Idag finner vi många rykten och råttinvasioner på restauranger och så vidare. Men finns det några folksängner eller väsen knutna till råttorna från äldre dagar? Tack för svar skriver han och även stort tack för en fantastisk podd. Det sista tackar vi lite extra för Bengt. Men nu ska det handla om råttor. Mm. Ja, jag tror att väldigt många har hört det här att digedöden spreds med råttor som var värdjur för loppor som i sin tur smittade människorna. Men den här väldigt etablerade föreställningen den har faktiskt ifrågasatts på senare tid av engelska forskare. Och de menar att så här kan det nog ha gått till för senare utbrott av böldpest men inte... Digerdöden på 1300-talet för att då var temperaturen i Europa lägre än den är nu. Och eh, råttor hade till exempel inte etablerat sig på Island, men trots det så dog cirka 300 människor på Island under digerdöden så att eh, smittan kunde spridas även utan råttor. Men sen hände ju det att brunråttan spred sig och blev en plåga här som i sydligare länder. Råttorna tog sig in i sädeslogarna och de förökade sig snabbt. Och I hela Europa så uppstod det sängner kring män som erbjöd sig att fördriva råttorna med hjälp av magi. Och Den mest kända sängnen på det temat det är råttfångaren i Hameln som eh, stod att läsa i de Sagen av bruna grim tyska sägner. Och eh, den berättelsen är ju väldigt känd men ska ändå återge huvuddragen i den. I staden Hameln så plågades man av råttor och var väldigt mycket råttor överallt och då kom det en man i granna kläder och sa att han skulle kunna befria dem från råttor och så kom man överens om vad det skulle kosta. Och sen när man hade kommit överens om summan så tog han fram en flöjt och började spela på den. Och överallt så kom det fram råttor ur alla vrår och sådär. Han gick ut ur staden Hameln och ner till floden som rinner alldeles förbi och klev ut i vattnet. Och alla råttorna följde med och drunknade. Sen kom han tillbaka och ville ha pengarna. Men då var de så snåla, borgarna, så att de började de blåka om det där. Och han fick inte alls den summa som var överenskommen. Och han gick därifrån och såg väldigt arg ut. Sen kom han tillbaka några dagar senare och började spela på sin flöjt. Och då kom det fram alla barna i stan. Och så gick han ut och barna följde efter, precis som råttorna hade gjort då några dagar tidigare. Och han gick in i ett berg. Och barna följde efter och har sen dess aldrig synts till. Ja, det här är ju en fantastiskt bra historia. Och eh, man har ju diskuterat vad, vad det som hände i Hameln. För att det finns nämligen en inskription där att år 1284 så lämnade 130 av stadens barn, staden Hameln. Och det verkar vara en helt, ska jag säga, autentisk historisk. Uppgift Och man har trott det kanske var de här Barnkorstågen som det talades mycket om Och ja det finns massor av teorier Men eh, det som antagligen är det korrekta eh, Svaret på frågan Det är att eh, Man har hittat eh, en, Ett dokument Som visar att en Biskop i Bömen som heter Bruno I staden Olmutz Han eh, –skulle ha eh, skickat ut värvare för att eh, han ville liksom att det skulle komma folk– –och liksom bosätta sig i, i hans område. och eh, De här 130 av stadens barn det var helt enkelt ett sätt eh, att uttrycka– –att 130 av stadens invånare lämnade Hameln och flyttade till Böhmen. Man har gjort jämförelser mellan eh, efternamnen i Hameln och där stället i Böhmen– –och funnit stora överensstämmelser. Så det var en helt fredlig utvandring år 1284. Detta om råttfångaren i Hameln. I Sverige så är det framförallt allt trollkunniga finnar– –som man har trott kunde fördriva råttor. Om det finns det väldigt många sänger och Vi har mm. plockat fram en från Bohuslän. Ja, precis. Och Den lyder så här. På ett ställe hade de så förskräckligt med råttor– –så kom det en finnegående. De frågade om inte han kunde göra bort råttorna. Jo, då, det kunde han. Och han gick ner till sjön och satte sig och sa några ord. Om en stund kom det en hel mängd råttor och vandrade ner i sjön. För att pröva honom hade de stängt in en råtta. De hade vält en stengryta över henne. Sen gick de ner och frågade. Är alla råttorna borta nu? Nej, sa han. Och i detsamma gav det till en hiskelig smäll. Stengrytan sprang sönder och rottan kila ner i sjön. Mm. Ja, alltså... År 1984, då var det 700 års jubileum i staden Hameln. Och eh, Jan Eivind svan och jag, vi hade båda blivit inbjudna att tala om råttor i Sverige. Så vi eh, tog och diskuterade hur ska vi dela upp de svenska råttorna. Och eh, vi kom fram till att Jan Eivin, han skulle få berätta om sagor och sängner som handlar om råttor. Och jag skulle ta liksom praktiken, det vill säga de formler och andra... Eh, typer av riter som hade använts för att eh, bli kvitt råttplågan. Och eh, jag minns att Jan Evin Svahn då tog upp eh, sagan rottan som finns i Hultén Cavallius och Stevens, svenska folksagor och äventyr. Och det är, där är det en helt underbar liten rotta. Tre kungasöner, som ska ge sig ut och, och hitta en brud. Och, eh, de två äldsta, <kör> de Ja, de tänker bara på att de vill ha en fin och rik och, och, och vacker brud och de struntar och att hjälpa en gammal gubbe som sitter vid vägkanten. Men den yngsta, han är lite annorlunda, han är hjälpsam och han kommer till en liten råtta som är så väldigt rar och på något sätt, han, han blir förälskad i den här lilla råttan. Och... Eh, det slutar med att han tar med sig råttan till hovet- och då förvandlas den naturligtvis till en underbar prinsessa. Så att sagornas bild av råttor är inte enbart negativ. Sängnerna däremot, där är det alltid fråga om att råttorna- det är en plåga och sängnerna handlar väldigt mycket om- att, hur man ska bli av med dem. Och på det temat finns det då väldigt många olika motiv- som Naturligtvis är sägen motiven som också återspeglar hur man har försökt göra sig av med råttor. En väldigt vanlig sägen det är alltså att den här trollkunniga finnen manar fram alla råttorna och sen ritar han en cirkel runt om dem. Och ingen råtta kan ta sig utanför den där cirkeln så att där är de kvar och svälter ihjäl. Och i en annan sägen så manar han fram... Ja, eh, jag kanske ska säga att den här andra sägnen. Där gäller det liksom att man får inte säga någonting, man måste vara alldeles tyst. Mm. Och eh, så manar han då fram alla råttorna då kommer de liksom ur från det ena huset efter det andra. Och sist i raden så kommer en väldigt gammal råtta som haltar och det ser så roligt ut så att den här besvärjaren och även andra som är närvarande de kan inte hålla tyst utan de skrattar. Och då springer alla råttorna tillbaka. Då misslyckas mm. försöket. Och ytterligare en sägen, där är det en som har en vass kniv och det är ombord på en båt som, där de har fått in råttor. Och han hugger den här kniven i relingen och sen läser han sin besvärjelse och då kommer råttorna fram hoppar upp på relingen fram till kniven och för halsen fram och tillbaka tills de har huggit av eller skurit av halsen på sig själva. Du sa här förut att förr så var det ju trollkunniga finnar som drev bort råttorna. Men om man går ännu längre tillbaka i tiden då var det prästerna som man menade hade en viktig roll i det här. Och det finns flera besvärjelseformer bevarade från 1500-tals början där prästen åkallar ett helgon som ska fördriva råttor och möss till exempel den här som finns i Linköpings stiftsbibliotek, den heliga Jungfrun Santa Cacukilla. Hon var satt i fängelser där råttor och möss tog henne upp. Och ty kallar jag dig till Sanktam Kakekulam, att hon beder till Gud att varken råttor eller möss mån det här göra skada. I denna går du på det husbondan om tillhörer eller det hans folk tillhörer. Det bruder jag och manar är det råttor och möss under Guds högsta bud och Sankta Maria Lydelse eller Lydno. Nu är en i råttor och möss, hädan manad och besvurne. Så i skolan här aldrig mer igen komma. För en Jungfru Maria, Guds moder, hon föder en annan son. Amen, amen. Ja, här har man ju undrat, vem var den här sankta kakekyla? Det finns bilder av henne faktiskt, där hon sitter omgiven av en massa små svarta råttor. För att ä, namnet Kakekula är inte känt i andra sammanhang än just i den här råttbesvärjelsen. Och ä, svaret är att ä, det fanns ett ä, betydligt mer känt helgon, nämligen Sankta Gertrud. Och ä, hon har då ä, fått det här namnet Kakekula. Varför vet man inte. Men det finns flera medeltida helgon som man oberopade för att bli av med råttor. Till exempel den helige Medardus och den helige Eh, I det protestantiska bondesverige fick ju bönderna själva sköta om skyddet av säd och andra livsmedel mot råttorna. Och det kunde på sina håll bli till ett slags magisk teater. Eh, en dansk svartkonstbok beskriver hur man kunde gå tillväga. När du kör in det första lasset skriv då först en cirkel mitt på golvet i ladan med din tumme omkring din högra fot. Och lägg två stora stenar mitt i cirkeln och en död mans skenben ovanpå stenarna. Sätt så den allra första kärmen som du bär in i ladan ovanpå samma ben och säg Möss och råttor ska icke äta denna säd förrän de har ätit dessa stenar. Och detta ben. Jag vill inte låna möss och råttor hus. Min grannar får mm. föda dem i år. Ja, det är nej, fantastiska ramsor det här. Eller besvärgelser måste jag säga. Men den här magiska teatern, den kunde ju också ha formen av en dialog. Och i din bosocken i Västergötland, där upptäckte man 1933 den här beskrivningen. Eh, när man kör in det första lasset med säd, frågar de som står i ladan. Vad kommer ni körande med? Vi kommer körande med ett lass katter. Sen frågar de vad råttorna ska ha till mat. Sten och ben och bullmerot. Därefter läggs första lasset in under dödstystnad. Under den följande lassen talar man om katter hela tiden. Mm. <hör> för att det trodde man, det skulle råttorna inte gilla att höra. Ja, bulmerot som det talas om där, det är en dialektal form av bollmörtsrot, den giftiga bollmörten. Och det förekom också regelrätta uppsägningar med samma formuleringar som när man sa upp en besvärlig inakordering. Den här texten den är upptecknad på Gotland 1905. Hör nu alla råttor och mös, loppor och I Idag säger jag edel upp från den nästkommande Mikaeli att de flyttar från detta hus och det är utan krus, både stora och små, blå och grå. Ta med rum och boning vad de kan eller kommer jag med länsman och fjärringsman och driver bort er. Se så, så, flytta nu åt Häcklefjäll med er. Så här är det fråga om länsman och fjärringsman och inte ja. fråga om några helgon som tiden. <här> eh, vi ska väl också till sist berätta vad råttan sa på den tiden då alla djur kunde tala. Du ratar dig jag biter men äter det jag skiter. Och det här, det syftar på att man brukat rata äta mat men att man inte tänkte på att man fick ge sig en massa råttlortar som målts ner i brödet samtidigt med säden. Och eh, det var Folkminnespodden för den här gången. Eh, vi tar gärna emot förslag på nya ämnen och då skriver ni till Folkminnespodden.se Och eh, podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.